Basme în limba română Spiritul din sticlă A fost odată ca niciodată La marginea unei păduri tese, Un dăetor de lemne Care trăia cu fiul său Erau săraci, dar foarte fericiți Supa ta de mazăre și pâinea Sunt foarte bune, tată Cele mai bune din lume Ha, ha, ha. Haide acum, fugi la somn Mâine vom primi rezultatele Frank crede că mă voi clasa pe primul loc Știi? Frank spune Culcă-te cool acum, Sam! Este târziu Frank era cel mai bun prieten al lui Sam și se iubeau unul pe celălalt Și azi Frank era mai vesel decât de obicei Hai, Sam! vino! Unchiul John va fi bucuros să audă că ai întrecut toată clasa <laughs> Da, știu, tata va fi foarte fericit atunci, de ce nevești! Privește această piatră! Nu găsești în fiecare zi o piatră perfect rotundă! Privește! Primul care ajunge la colibă câștigă! Nu este corect! Haide, mocăitule! <laughs> Unchiule John! Ghicește ce s-a întâmplat azi! Ce s-a întâmplat, Frank? Relaxează-te! Ia loc puțin, nu vrei? Unchiule John, rezultatele au ieșit azi Și Sam s-a clasat primul în toată clasa Serios? Ah, fiul meu, sunt atât de mândru de tine <laughs> Mulțumesc, tata. Unchiule, chiar se gândesc să-l promoveze pe Sam cu o clasă înainte <laughs> Vezi tu, unchiule? Sem va deveni un doctor foarte repede Tată, ce s-a întâmplat? Trebuie să vă fie foame amândurora Am păstrat puține pâine pentru voi Este acolo, pe masă Unchiule John, ce s-a întâmplat? Spune-ne, tată, te rugăm A, Îmi pare rău, fiule, dar nu pot să îți mai plătesc școala Tată? Abia pot să strâng bani pentru mâncare și haine Să te trimit la școală este imposibil Îl pot întreba pe tatăl meu, poate? Mulțumesc, Frank, dar nu Știi ce? Ce-ar fi să te ajut la tăierea lemnului? În felul acesta putem tăia mai mult lemn împreună Ceea ce înseamnă că putem câștiga mai mulți bani Și în curând mă voi putea întoarce la școală Vei tăia tu lemne? De ce nu? Tata o face, dar încerc doar să profit de faptul că sunt bun la a învăța lucruri foarte repede Cum învăț și la școală, voi învăța cum să tai lemn și să îl ajut pe tata să câștige bani pentru ca eu să mă întorc la școală Nu, Frank, să tai lemne este greu, în plus am doar un topor Avem două topoare acasă îl voi cere tatălui meu să-ți împrumute unul și, Sam, te voi învăța tot ce fac la școală, astfel încât atunci când te vei întoarce, vei fi la curent. Da! Mulțumesc, Frank! Ești cel mai bun prieten! Vom profita la maxim! Îți voi aduce toporul! În ziua următoare, Sam a plecat cu tatăl său în pădure, pentru a tăia lemne și să lucreze din greu până la amiază. Să te uiți mereu după copacii morți deja căzuți, fiule! Atâta vreme cât putem face ceva Nu trebuie să tăiem copacii buni, copacii sănătoși Da, tată La școală am învățat că și copacii au viață Așa că nu trebuie să-i rănim Ah, fiule Ți-ai dorit să devii doctor Și acum trebuie să muncești aici Îmi pare rău Tată, nu spune asta Trebuie să profităm din plin de viață Vom trece peste asta împreună iar eu voi deveni medic și voi ajuta pe oameni Când voi fi mare, nu va mai trebui să lucrezi niciodată oh, oh! Și dacă nu voi lucra, ce voi face toată ziua? Te iubesc, fiule Acum vino să ne odihnim puțin și să luăm prânzul Hai, stai jos, ia prânzul Privește, tată, ce pasăre frumoasă Rânsul tău! Sam, întoarce te Nu voi sta mult, tată! Ai grijă! Copii! Ha. Sam a urmărit pasărea frumoasă adânc în inima pădurii. Oh, unde sunt? Trebuie să fie ajuns departe? Este timpul să mă întorc. Tata trebuie să mă aștepte. Oh. Ajutor! Ajută-mă! Unde ești? Aici! Lângă tu Din? Aici! Aici! Aici! Da! Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! Te rog, lasă-mă să ies! Ajută-mă! Bietul de tine sigur că te voi ajuta! Da! Ah, cine ești tu? Ce ești tu? Eu sunt spiritul care a fost prins în această sticlă în urmă cu 500 de ani! Azi tu m-ai eliberat Îți meriți răsplata O răsplată? Da, o răsplată Mi s-a spus că trebuie să omor persoana care mă va elibera De ce? Ce mod este acesta de a întoarce favoarea? Păi, dacă ești înțelept și deștept, salvează-te Dacă nu, pregătește-te să mori Nu am știut că moartea este răsplata pentru că te-am eliberat? Nu este corect Ghinion De unde să știu că tu ai fost cel din sticlă? Nu tu m-ai eliberat adinauri? De unde știu dacă ești același spirit sau altul mai mare care a venit aici în tot fumul și l-a mâncat pe spiritul cel mic din sticlă? Poftim? Da, nu pot să am încredere în voi creaturi magice Și ce vrei să fac? Să văd Du-te înapoi în sticlă și voi ști că ești același spirit Păi, asta este foarte simplu Ce? Nu! Așa ați trebuie pentru că ai fost atât de rău Nu mă lăsa, te rog nu mă lăsa Dăm drumul, promit că nu-ți fac rău Cum pot să te cred? Te testam doar să văd dacă ești destul de vrednic pentru recompensa reală. Dacă aș fi fost rău, te-aș fi ucis, nu te-aș fi ascultat și nu m-aș fi făcut mic. Gândește-te! Păi, este adevărat! Nu îți voi face rău! Dăm drumul! Bine! Ah, în sfârșit! Libertate! Mulțumesc! Bucură-te de libertate! Stai! Nu-ți vrei recompensa? Oh, nu, no. merci! Te testam doar! Ia asta, te rog! Ia asta! Ce este? Dacă freci capătul argintiu al acestei bucăți de pânză pe orice metal, va deveni argint. Iar dacă freci celălalt capăt roșu pe orice rană, rana se va vindeca. Ia-o! Folosește-o cu înțelepciune, prietene! Unde este băiatul acesta? Trebuie să plec să-l caut Tată, vezi ce am? Sam! Fiul meu, am fost atât de îngrijorat Grijile noastre s-au terminat Să mergem acasă și-ți spun Acasă? Am venit aici să muncim, fiule Mergi tu dacă ești obosit Tată, nu știu drumul spre casă Vino cu mine Am atâta să-ți spun ție și lui Frank, te rog Totul este bine? Vină cu mine și îți voi spune totul Ah, bine, încet, săm. vin! Și în acea seară, Sam i-a spus tatălui său și lui Frank totul Să o testăm? Este o pierdere de vreme Iau un cuțit Funcționează, funcționează! Ah! Acum toate grijile noastre s-au terminat Ce mai putem freca? Acea farfurie, acea cană, ceainicul Câți bani crezi că putem lua? Hai să aflăm Amândoi prietenii s-au dus la un bijutier pentru a vinde argintul Trebuie să recunosc, argintul acesta este foarte bun Poftim! Da! Haideți, cina este servită Supa ta preferată de mazăre, Sam. Tată, nu mai trebuie să mâncăm supă și pâine Uită-te la toate lucrurile minunate pe care banii le pot cumpăra Nu am știut niciodată ce mâncare bună poți cumpăra cu bani Unchiule John, supa este foarte bună Mulțumesc, Frank Sunt îngrijorat pentru Sam Nu fi unchiule, este doar încântat mm, Sper să treacă repede Dar din acea zi... Sam a devenit foarte nepoliticos, mândru și îngânfat. Să văd ce mai pot să transform în argint astăzi. Hei, Sam! Ți-am adus cărțile mele! Hai să învățăm împreună! Acum când te vei întoarce la școală, ar fi bine să fii la curent. Sam? Haide! Din moment ce te reîntorci la școală, înapoi la școală? De ce? Cum adică De ce? Îți doreai să devii doctor, nu-i păi așa? Păi, asta a fost doar pentru a face bani Acum că am pânza mea magică, pot să am toți banii pe care îi vreau De ce ar trebui să mai învăț? Cum a rămas cu ajutorarea celorlalți? Asta pot să fac cu banii mei și cu vindecarea magică de pe partea cealaltă a pânzei Să-l transform și pe acesta în argint? Sam, vino! Cu toții așteaptă! Hai să ne jucăm! Nu, nu vreau să mă joc Frank, vrei să mă ajut să număr monedele? Va fi distractiv Sam, de când ai acea pânză, te-ai schimbat De când am acea pânză, tu ești invidios Poftim? Acum pleacă și lasă-mă să număr în pace Ești un băiat bun, Frank Tată. De ce insiști să mergi la muncă? Avem mai mult decât suficienți bani acum? Și dacă nu merg la muncă, ce aș putea face toată ziua? Stai cu mine, mă plictisesc De ce? unde sunt toți prietenii? Dă-ți seama, fiule, munca este în sine o răsplată. Frank! Hei, Frank! Uite ce am găsit! Vrei să ne jucăm? Tu nu mergi la școală, dar eu merg Acum lui Sam îi era dor de Frank Monezile nu îi mai puteau alunga singurătatea Sam nu putea cumpăra râsete sau distracția sau bucuria Bă, Frank! Bă! Bună, Frank! Vrei să ne jucăm? Am teme! Le facem împreună De ce? Nu ai niște monezi de numărat? Sam și-a învățat lecția Știa că banii nu sunt totul Viața oferea mult mai multe Fiule? Tată! Voi merge din nou la școală Nu te îngrijora, tată Am luat doar decât am nevoie Pentru a-mi plăti taxele Te rog să-ți asta cu tine, tată Ai avut dreptate Munca este în sine o răsplată Mi-am dat seama de asta acum Fiule! Sunt mândru de tine Frank! Hei, Frank! Îmi pare rău, Frank. Îmi pare atât de rău. Am devenit rău, nepoliticos și inutil. Da, ai devenit rău, nepoliticos și inutil. Dar este mult mai distractiv să mă joc cu tine și să învăț cu tine și să fugim după păsări și să mâncăm cu tata decât să transformăm lucruri în argint și să numărăm monede. Mă vei ierta? Doar dacă ajungi la școală înaintea mea Nu este corect Haide, mocăitule! Și <laughs> <laughs> Frank și Sam au devenit din nou prieteni